Bai, egin, egin dugun da ba, hain zuzen ere, no, ondarreriko udala ondarrera garen eta gaur egun e, ondarreriko kiroldegiak udatzen duen enpresa, kiroldezerren bitartez, hauen e, balintza, zineke dagoen balintza giriak, lego kondizionezak, ba, eskatzen duguna bere oso bat zunean betetzea. E, ikusi bai dugulako, ba, orre, langilo goren tantila edo atal ba, ba daude lan behar batzuk, momentu enten ez direnak betetzen, eta dugolako ez dago lain ungo intenziorik eh, langilean plantilla hori ba, ba betetzeko ez eta ordua ez dugunezka erala baldintza egirian agertzen den plantilla pertsonalaren eh, langileko purua eh, zinatuta egon bezala betetzea eta berro bezetik anein dugu aipanmen bat eh, Euskada, eh, Euskadan Euskadan eh, ordenantza eh, BG-2-sotasunean iztala zile u zilean eh, ba, ba, ba daudela hain eta hain bat bat eh, atal eta zera izendaten kartel lehendegi bat elebidunean e, hori e, egiten dela eta dela baina behar batzuk behar batzuk behar batzuk behar batzatzen instalazio gozuan hor duan, horretan e, e, azken boladan e, zabiltza pixar elemenetan genuen bezala kujulanean e, bai zu, azkenean e, e, zera baterian iretzetan dagoela da eta irugaran atala izango litzateke Eta duen un, e, kuota edotatzei lagokien, ez. ez? bazkide entasei lagokionez, hor ikusten genuen, jara, daba, badagola ere bai gabesi bat, e, langabetuei, ez da lehin nungo kuota beretzirik eskeintzen, eta familiei ugarietu ere ez da lehin nungo eskeintzarik egiten. Orduan, da, ba, eskatzen duguna da, e, aztertu da dira hori ugaletxean, eta zarri e, da dira, e, bai langabetu e, eta familiei ugarituei taza kuota beretzirik bat, Eta horrakagun ere zalantza da, eh urtero gore jekinstalazioa hondia da, kristo dana dago horria da, eta urtero programatuta dago iraileko iraia azirako den 10 egunetan, belako paro tekniko bat bak garbiketa ta lan batzuk eitego, ez? Orduan hor bezegun ulertzen da nola eh urtero programatuta dago irailan, iraileko atetikan 10 bat egun autzen uk ez banago, 11 izan direla, baita 12 edo, gauza 31an hasi sin eh del día de hoy y como os he estado diciendo la cuota iraelo bajo marco litzatek era propuesta tan suya o sea que se se ha dicho hoy es único valido la iraelo pues orden el futuro este cuota hori bere iraelo era y e, aztertuar koitzateke y merketuar hori es mhm uh -huh, ongi da eh langile eh aipatu duzo nagatik ulertu beharra dugu e, behar baino langile gutxiago dituela gaur egun kiroldegiak edo da ba, bueno hor dago hor dago izen, ni zepetakoago ezkinian eh, eh, eh, baldintza batzu da dizentutuak ondo agertzen diren enpresak eh, eh itzuli berduen eh eman berduen kanona zetekinetik aurrera ze nola ze ze zitutan ibiliko den hori ikusten direte ze lingustikoak eta albadal bat plantilla personalan hor agertzen da ixendatuta ze kiroldekop plantilla beroztasunian es hasiera tiketa cukaraino orduan konturatuta era eh gaur egun lantzea eta tuten egiteko, egendia falta dela eta horre nombardean prozedura da, eta augalak ezkatzu ardiona enprezari bi-besteri gabe e, e, da, bete da dilla, sinatuta dagoen goen e, plantilla tartxema hori. Egendia falta baldin bada, ba, ba urduan hartu dutxatela egendia, eta, eta betetzea, azkenean, e, e, baldintza txagiri hori, eta pliego, pliego hori bi-besteri gabe, azkenean, e, azkenean e, oso oso xinplea da, baina ikusen ari gara, inorek ez dira eskatzen, inorek ez dagoela jungo kontrolik, Eta eta gaitu ere bai jarra, batetik gana behar, enpresak notifikatu dune e, u da letxeari zen egotan dagoen, langile aldetikar, eta bezateizde bai u da lak, ez arri ezala kontrol bat haizu da behar nola dagoa asuntua, eta, eta beste dira behar pues, gauzak eguneratak mantentzea, hori eh? ezkaten duguna.